para celebrar o Día Mundial da Radio temos ao outro lado do Cío Telefónico a Federico. Fede, acordades bordo daquela película Cuñadas? Pois ei, aí, temos outro lado a Fede. Un galego de pro, un monologista, unha persoa a que admiramos moitísimo e que lle damos paso. Moi boas tardes. Que tal, Xulio? qué tal todos? Como estades? El... Eh, para min, pra min é, unha, é unha honra poder, poder volver falar con vos despois de, de, de, de tantos meses eh despois de daquela de da estrela de, de Cuñados, eh, de eh, bueno, de toda todo o percorrido que tivo a película eh, por cines e eh, e eh, despois incluso xa por plataformas eh, eh, dentro de nada en breve poderémola ver todos outra vez en, en televisión española en televisión de Galicia porque xa eh, cumprirase un ano eh, bueno por temas contractuais de, de De, de distribución a cousas así, pois eh, xa poderá verse en aberto, En aberto, o, aberto, sí. a, en aberto digamos, a televisión de toda a vida, a primeira mala galega. <ríe> pues Entonces, pois eh pois, poderemos ver outra vez Cullao, que eu xa, bueno, vi veces, pero vez que cada vez que a vexo, pois pues, sigo me, me gustando. <ríe> ya a todos, ¿no? Claro que si, sí, nos, nos tuvimos a sorte de A parte de entrevistarvos pues Xavi vimos be, varias veces e tivemos a sorte tamén de recibir noticias de, e, e mensaxes de, de, de persoas do estranxeiro concretamente de, de Suiza e, e, e, e, de, e, do, e do Brasil celebrando este traballo que, que vos presentabades e que mm, gracias a, a, a filmas precisamente axudaronos a que chegara hasta máis Si, sí, eh, claro, ¿verdad? efectivamente eu Non recordo moi ben, pero a nivel de España poron, pues, no, digamos, no, na, na estreia, no? en salas, foron como 120, 130 cines que, bueno, realmente eh, para unha peli galega eh, hoxendía é, una, bah, é, un, é un fito bastante histórico, no? non, non, non tens esa posibilidade de, de facelo con, con moita frecuencia, esperemos que a partir de agora un pouquinho máis, pero é eh, claro, eh, efectivamente, despois puido se ver en, en moitos países mesmo ainda ainda hoxe, pois polo que nos contaron así na na na produtora Eh, están intentando <coughs> eh, views en Grecia tamén, están intentando que se vexe en Portugal e, eh, bueno, o de, de desembarco tamén en Sudamérica, así que, bueno sigue, pues, eh, sí, eh, longa vida a cuñados e eh, ao mellor con un pouco de sorte xa empatamos cuñados un con cuñados dos eh, eh, xa, xa tamén aproveito para pa lanzar un pouco esta primicia, polo que nos polo que nos comentaron, pois pues, parece que, que vai haber segunda parte de, de cuñados e eh, eh en eh nada, pois pues é outro, pues, outro, motivo de, de, de celebración e de e de Teremos que aproveitar esa ocasión para poder voltar a falar. Para un... pa falar outra vez, felizmente. pois pues, apreciacións por a parte que te toca, eh moitos parabéns. Desexámosche o, o, o, o mellor tanto para ti como de todos os demais compañeiros. Por certo, bueno, nós queríamos celebrar o, o día mundial mh, da radio, eh a nosa aportación o Gorocillo de Areia sempre é al Pues Algúnha primicia, alguna cousa que, que non se sole ter na radio catalana, porque nos pertencemos aquí aos galegos do Mediterráneo. E entón, pues, agradecer muitísimo que nos deixen falar en galego aquí en Cataluña, eh, bueno, pues, eh, aportar ese grauciño de área para que eh, todo mundo saiba que o galego tamén é un idioma de comunicación importante efectivamente os gallecs, gallegos, son gallecs, gallegos, entón. Si, aquí pues, os galegos, os galegos. Eh, eh, sí. eh, pois sí, a verdade é que é un día un día eh un día do, bueno, día da radio, día un pouco creo que dos medios, non? En xeral, es. porque creo que hai eh, eh, hai un ano concretamente, mais ou menos por estas por estas datas, non sei se cadrou xusto no día, porque estábamos tamén con o tema do confinamento e eh, Eh, pero tamén se celebrara Bueno, celebrase todos os anos non? O, a, a, a Asociación de, de Medios en, en Lingua Galega Organizou unha, unha gala Unha especie de gala en streaming eh, Realizouse na, na casa de, de Rosalía de Castro Adí en, en Padrón Tiven a sorte Tiven a sorte de, de, de, de conducir esa gala non De ser así o condutor O presentador Pare. Eh, bueno nunha gala na que o lema era eh, hai moito que sachar no? sí, moito sí, que sachar eh, eh, bueno, e seguimos un ano despois seguimos vendo que hai moito que sachar eh, afortunadamente pois pues, temos tres, eh, tres sachadoras máis desde hai unha bueno, desde hai moito tempo pero desde hai unha semana e pico ou un... ocasi dúas semanas eh, que son as tan xugugueiras que ah. que son son 33 mulleras tres, tres, mullerazas, tres eh tres representantes de tres símbolos de de, de, que, de que se puede seguir facendo regos eh, eh, seguir sachando para para sementar eh, a, a, a semente do noso, do noso idioma, da nosa cultura, sí. eh, bueno, tres mulleras das que sentirnos orgullosísimos, tres, eh, tres eh, estandartes, non, idioma e que o idioma xa adopta como como seu. Eh, claro, ao final o, o idioma se non hai xente que o fale, hai que o reivindicar, pois pues, non somos nada, o idioma somos nós, non? Eh, a xente. Eh, entón pois eh, claro, un ano despois de, de daquela gala, pois eh, podemos contar xa con, con todas estas estas mulleras e eh, toda esta todo o que moveron, non? todo o que fixeron para para darlle máis pulo e máis, e, e máis e, e, representatividade. dimensión ao noso idioma. Claro, é representatividade, claro. claro que sí. eh... Este ano, precisamente, mentabas antes os medios de comunicación galegos, ent... pois, pois este ano teñen un, un lema tamén moi, moi evidente bastante interesante, votar a lingua para hacer. Tamén pues sí. é moi interesante a, a, esa, a, a, a frase, que frase. Sí, ¿no? eh? A verdade é que sí. Eh, eh, eh, bueno, seguro que o teñen escollido de antes, pero... pero pero tamén, tamén enlazando un pouco co non hai fronteiras das tan pois tamén podría, eh, pero a veces xa les queda para ano que ven, non? O falar non ten cancelas, o, eh, que, que tamén, que tamén eh, pois é o que quixeron demostrar elas, é É o que o que demostramos todos é o que demostra é, o que é un idioma non que realmente é, é, por moita xente que se empeñe en pensar que é algo que separa é que é que reduce todo ao contrario un idioma une e h e da máis posibilidades de, de, de conectarte con, con mundoentón pois, pois está pero bueno está ben, non foi facendo finca a pena deste ano e eh pois claro si, sí. despois do desachar o ano que ven, pois está moi ben o, tamén o, o deste ano, así que, bueno, eh, eh, non hai como a fraseoloxía popular, non, non hai como, claro, claro, como, claro. como a tradición oral para eh, realmente témolo todo no non, non hai nin que inventar frases porque están casi realmente están inventadas, eh? Claro. Eh, realmente se siguen aí, se perduran aí co paso de tempo, é porque a súa mensaxe sigue vigente, sí. eh, segue valendo para para darlle pos eso. E o máis o máis importante precisamente é a comunicación, as mesmas. me parece que se un comentario de dalgún dos presentadores dicían que o idioma era a comunicación, non tiña que ver para nada precisamente nin o galego, nin o catalán, nin o castelán, que por certo na canción algúnas veces as algunha frase estaba en catalán e algunha frase en galego e outra en castelán o eh, que sí, que no, eh, comunicarse é eh, eh, importante... en Vasco en basco e en en, en Bable, había claro que... eh, digamos o, o, a frase nun hai fronteiras dixerona en cada en cada, cada, lingua, señores, en sí. cada lingua do cooficial do, do, do, do, do estado pues... español entón pois pues, eh, quero ao final é iso é comunicación exactamente, certo? Tocounos vivir neste, digamos, neste, nesta península Ibérica que realmente pues, é eso, non? É Iberia, é unha, unha conxunto de de de e de, de, de razas e de culturas que, bueno, evidentemente podémonos empeñar en en, en, en levarnos todo mal que queiramos, pero realmente a, a convivencia pois pues, ten que ser eh, o, o maior posible, pero claro, o tema é, claro, ti respeitas aos demais, ves que da mellor despois algúns dos demais, non, sobre todo os máis centralistas son os que máis, casi os que máis rexeitan todo todo o que ven o que vén de fóra. de verdade, eh, por favor, non, só de esa lingua maioritaria, non non non non non, é dicir, non vendas antes da ferida no sentido de que, de que, de que calquera outra das línguas pode acabar co español, é un tan sentido non sí. cabe en, en, en ninguna cabeza, ¿no? é como decir ahora que de repente o, o francés vai acabar co inglés, ¿no? por exemplo, estás en Canadá, e tal. O sea, son absurdos sí. entón, pues, é, claro é, é, estuvo, estivo moi ben ¿no? estivo moi ben o que fixaron elas porque realmente hai sitio para todo non hai fronteiras, vai no en, resumir fronteiras. O, o título resume perfectamente moi ben eu non te incomodo máis, creo coido que é suficiente, é para que para ter ese galoño da da aportación para que, bueno, pois neste día mundial da de decir da, pero día mundial da comunicación, o que vou a decir agora mesmo, a forma máis máis sinxela de de entendernos. Sí, sí, sí. Pasa que a rádio parece que simboliza máis, non? Esa comunicación, porque realmente a rádio non necesitas ni inverte ni da la televisión ou outros ¿Sí? medios, pois, pues, a míor, eh, imaxe. To imaxe, pero pero claro, a rádio é eh, nesse sentido, pues, a min tamén, eu son un, un, un amante da da rádio eh, sempre sempre me quedou así ese gran ciño da esa, esa pena, non? De os, un dos meus sueños desde de pequeno era ser xornalista periodista deportivo na radio, non, eu, claro, escoitaba a todos estes totens gurús da radio, García todos Esa aqueles. María García, <ríe> Entonces, pues, sempre me quedou así de sempre me gustou o deporte é un dos meus soños era, era era ser. Pero bueno, é igual, son furif, un polo outro lado, pero o caso é o caso é entenderse eres un grande, un grande tamén da comunicación, pois que precisamente a falar contigo é un placer e unha honra para a nosa humilde radio, de verdade que che agradezco moito, CDE. Mm, perta, a Un aperta, unha aperta moi grande eh, hasta outro momento. Co, coido que voltaremos outra vez a comunicarnos sí, para que nos, sí, sí. vale, para que nos falemos da se segunda, non é, eh. Se non é con cunñados, é con é con sobrinhos ou con tíos, pero para volver, <ríe> volver. Sí, E sí. seguro que haberá xantar e eh, algún chorro de viño tamén. Oh, por muy favor, se non sería non sería unha celebración. Vale. <ríe> apertas a todos. Hasta logo, veña